Velkommen til årets sidste udgave af Danmarks eneste kærlige og kritiske podcast om kongehuset, Kongehuset Bag Kulissen. Denne uges program handler om kronprinsparts juleferie, for mens vi har gået rundt og frusset hjemme i Danmark, så har de været nede i den australske varme. Men de har også været godt og grundigt fotograferet af sultne tasmanske og australske paparazzi-fotografer. Parret har faktisk ikke, eller familien har Praktisk talt ikke kunne være alene, og det er ikke hverdagskost for paret. Der er vant til nogenlunde mere rolige forhold øh, øh, herhjemme i forhold til pressen. De australske paparazzi-billeder er også nødt til Danmark, og de bryder i denne uge ugebladets se og forside under overskriften Tilbage i Australien efter fem år. To hjerter i brand. Øh, senere i udsendelsen der ringer vi til chefredaktøren Niels Pindborg, for at spørge ham om, hvordan de billeder og hvordan de er fundet vej til de danske kiosker. Sidst i udsendelsen, så skal vi også lige tale om et meget mystisk billede, som kongehuset har delt på de sociale medier i går, som i hvert fald er blevet kommenteret rigtig mange gange. Dem, der går meget op i kongehuset, ved nok allerede, hvad der er for et billede, jeg taler om. Min medvært i dag er journalist på Ubladet Her og Nu, der ved alt om kronprinsparet og om de udenlandske medier, tør jeg godt sige. Velkommen til, Nikolaj. Tusind tak. Har du haft en god jul? Jeg har haft en, en helt fuldstændig forrygende jul, og så også og nyt din jul på Instagram. Ja, men jeg et del af jo meget. Jeg vandt jo mandel i år. Ja, hvad var gaven? Det var et gavekort til La glas. Så jeg skal ned og have sportsgage. Aha. Det glæder mig meget til. <laughs> ja. Og hvad med nytår? Skal du egentlig arbejde over nytår? Uh, det har jo været en tradition i mange år, at, uh, at jeg har fejret... <laughs> nytårsaften med hendes majestæt, ja. <laughs> eller, eller i hvert fald har haft mulighed for at ønske hende øh, et øh, godt nytår, når hun er gået ind til sin øh, nytårsfest. Ja. Nu må vi se, hvordan øh, det spænder af i år. Ja, for det er jo sådan en traditionel ugebladsdisciplin at finde ud af, hvor hendes majestæt dronningen skal, skal fejre sin, øh, sin nytårsaften. Ja, jeg vil så sige, at der er ting, der er sværere. End at, end, at, end, at, end at finde ud af det. Det er de samme mennesker, som hun holder, holder nytårsaften med, og har, har gjort i overvis. Og i mange år har de haft en uh, tradition også med at, at klæde sig ud. Mm. Men uh, det gjorde de ikke sidste år. Det skyldes, at de var meget, meget få gæster, og så havde det måske været mærkeligt at så sidde seks mennesker man en tjov på. Men, uh, <laughs> Selvom man er kongelig. Ja, ja præcis. Ja. Men det er, også, det, altså, det, er, det er jo måske også en, en tradition, der også levede dengang prins ikke var i live, at de sådan kom som par. Ja, jeg vil så sige, at det er jo efterhånden ældre mennesker, og folk falder fra, og der er meget sygdom også i, uh, i omgangskredsen. Mm. Uh, så måske har det haft sin tid. Mm. Uh, ja. Men uh, jeg ved, at dronningen hun går utrolig meget op i, i traditioner, og, og hold, uh, hold fast i, uh, i de her ting, og også at se sine venner. Uh, og der er aften et af et af højdepunkterne for hende. Mm. Dagen efter, der er hun jo vært ved det store tafel, som jeg faktisk har været aflyst i, i, i ja, to år ikke? Mm -hmm. på grund af corona. Ja, og det er det absolut højdepunkt på hele året for, for dronning. Man kan sige, at der starter man virkelig med et brag, med nytårsk, nytårskurene. Mm. Paradoxalt nok er det også den 1. januar, hvor øh, jeg tror, det er det, der hedder Nordlys, der beder os om at, øh, <laughs> at spare på strømmen den første dag i året, men det gælder nok ikke lige kongehuset. Nå, Nicolaj... Øh Lad os dykke ned i, hvad det skal handle om i den her uge, altså rejse til, øh, til Australien. Hvorfor tror du egentlig, at kronprinspartet bliver mere fotograferet i Australien, end de gør hjemme i Danmark? Jeg vil lige starte med at fortælle, at bælterne fra, fra Australien har altså også fundet vej til Ublad her nu, og vi har, har det også på forskning, men jeg ved ikke om... Om bladet? Om du ikke har fået bladet? Er, øh, jeg, det, jeg sidder kun med at se og høre det beklager. Ja, så når du ikke videre. Men, men, <laughs> men jeg øh, synes bare, men det at jeg I så sjovt der havde I noget med prinsesse Marie på forsiden. Ja, øh, det, det er korrekt, at der er en, også en stor historie med, med prinsesse Marie og et interview, hun har givet til en spansk avis ja. her i starten af december. Men der er også nogle skønne billeder af kronprinsessen på, på stranden i, uh, i Sydney, og hvor hun jo blandt andet tager nogle ret halsbrejtede udspring fra en en klippe, ja. mens øh, prins Christian og prins Vincent, de de kigger på. Ja. Men hvorfor tror du at hvorfor tror du egentlig mere fotograferet, sådan privat, når de er i udlandet? Altså øh, hvis vi Altså, ja, altså, Australien, der har, der har man jo i, i mange år haft en stolt paparazzi-tradition. Øh, det har været et stort marked, fordi Australien jo har været stort leverandør af stjerner til Hollywood. Mm. Øh, og det betyder så automatisk, at de billeder, som man tager af australske stjerner og Hollywood-stjerner, kan sælges i USA, øh, England, ja hele verden. Mm. Så er der, der gode penge i det? Der er rigtig gode penge i det, og der har været et enormt marked. Uh, der var så været en, uh, en afmattning. Uh, jeg tror, det toppede i sådan noget 2008-2012. Uh, mm. Og så har der så været en afmattning siden, men det, den har du jo også set uh, globalt. Uh, lige inden uh, pandemien uh, virkelig slog, uh, slog benene væk under den branche, der uh, uh, var der en, uh, et, uh, et, et stort forlag, uh, Bauer, Australien, mm. Bauer Australia, som købte, det er rivaliserende forlag, så de to store australske ugeblader, der hedder Women's Day og New Idea. Eller det, No vi, Idea, som jeg jo kalder dem. Jeg de... plejer at kalde det No <laughs> Idea, fordi det er, jeg har ikke jeg har så meget med virkeligheden at gøre det, de skriver. Nej. Men de, de to blade de er nu faktisk samlet under øh, samme fane, og det betyder så, at øh, den budkrig, som der var i gamle dage mellem bladene, øh, når fotografen skulle afsætte nogle billeder, eller byråen skulle afsætte nogle billeder, den, den er væk. Nå, måske det også. Altså Der er jo også et eller andet med det der... Øh, 2000'erne er jo sådan, måske lidt mm. kendt som paparazzi øh, guldalderen, ikke? Ja. Måske også fordi, at print stadigvæk havde det meget godt. Ja, så kan øh, du så sige, at der kom, så kom sociale medier, og, og de mange stjerner, og for den sags skyld også kongehuset så blev, øh, blev deres egne medier. Mm. Øh, ja. og, og mange fans på den måde blev mættet. Mm. Øh, men jeg synes jo bare, at det er lidt sjovt, det der med, at, øh, at når de i Australien, så ligesom om, så... Altså, så bliver der i hvert fald gjort, altså der er i hvert fald gået mere efter dem, også i privaten, hvor vi jo i Danmark har sådan en, en altså i hvert fald i et hverdag, en, en forståelse af, at, at når Mary gør det ene eller det andet, så er det noget, der hedder privat, hører privatliv til. Måske lige øh, undtaget for eksempel sommerferie i, øh, i Skagen til Svilde. Øh, ja, du, du, du kan sige, at, at grundlæggende, er det, <laughs> og det er en ting, det er altid spændende, når ualmindelige mennesker laver almindelige ting. Ja. <laughs> øh, og og det, det, de gør her, det er, at de går på stranden ligesom alle andre. Ja, ja. Øh, det, det er jo superspændende. Mm. Øh, forskellen på de her sæt billeder, som vi har set fra Australien, der har... Det startede med et sæt, øh, et hvor de er på, øhm, på en lille shoppingtur. Ja, og lad os lige, ja, lad os lige prøve, som ja. du gør her. Lad os prøve at ned i, hvad det rent faktisk er, de laver. For det kan vi jo se på billeder. Ja, altså de er det, på shoppingtur. Det, det første sæt, som vi ser derude fra, der, der er de på, på, på shoppingtur. De er i, i butikker. Øh, og og det, er nogle, altså det er nogle flotte billeder. Mm. Øh, det er det, fordi øh, kronprinsessen er i godt humør. Hun smiler. Øh, og alle børnene er klædt i, sjovt nok, matchende Ralph Lauren tøj. Ja. Uh, og så er hendes uh, veninde og gamle brudpige Amber Petty også med. Ja. Uh, det der med Ralph Lauren-tøjet, uh, det hæftede jeg mig også ved. Hmm. Det virker jo næsten som om, at, uh, at ja, gruppernes har det... været på stor indkøb i uh, Ralph Lauren. Ja, eller de har fået en flot gave. Det ligner et tøjkatalog. <laughs> ikke? Altså, det, uh... Ja, på, på samme måde for nogle år siden så vi, i, når de var på ferie i Verbier, så var de altid klædt i top, uh, fra top til to i det der uh, de gik uh, mærket, det det hedder der hedder Moncler. Nej, Nej, præcis. Så man skulle næsten tro, der var sådan et eller andet system i det lige pludselig, så, så går det i det her amerikanske mærke. Ja, men altså, og, og det der også er interessant, det er, at, at man kan se på kronprinsessen, at hun ved, at de bliver fotograferet. Ja. Og det, der typisk ville ske, hvis det her det fandt sted i Danmark, det var, at man øhm, ville smutte, simpelthen. Mm. At de ville, de ville pakke sammen for dagen og så sige, at det var det. Og hvorfor gør de ikke det, Australien tror du? Øhm, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål. Men altså, jeg tror måske også, det handler en lille smule om, hvordan Australien opfatter øh, familien. Mm. Og at man måske øh, tilfredsstiller en eller anden en efterspørgsel på billederne, og så giver dem det her første sæt, mm. altså dem, som i fotograferne. Og så, så, så siger man, okay, så har I os her i, jeg tror måske, de billeder er taget over 20 minutter, eller ja. sådan noget af den stil. Ja. Øhm, man kan selvfølgelig godt se, at kronprinsessen bliver irriteret. Ja, Men det, det samme... er nemlig det næste. Ikke? Ja, altså, han, det, han, han bliver irriteret. Ja. Og han laver sådan en, en bevægelse, at de skal gå væk, eller give os fredet, agtigt. Han, tolgøjt, vinker, jeg, sådan. han vinker i hvert fald ikke begejstret nej, til den. Han vinker den nej. Ikke? Mm -hmm. øhm. Men har det ikke også altid været sådan, at, at Frederik er mere, øh, har mere modstand på, hvor kronprinsessen jo er mere sådan også i hans arbejdsopgave, serviceorienteret overfor pressen. Hvor skal jeg kigge hen? hvordan vi helst har baggrunden og alle de der ting. Og sådan er det i virkeligheden også, når hun så bliver fotograferet mod sin vilje. Jo. Uh, der er meget tit øjenkontakt med kronprinsessen også på paparazzi -billedet. Du ser du for eksempel aldrig med, uh, hvad hedder det, uh, Kate? Uh, Nej. Kate Middleton i England. Uh, Nej. Uh, da hun var i... Uh, i Danmark på besøget, hvor hun var sammen med kronprontesten. Det var nærmest kun den officielle fotograf, altså deres egen fotograf, der havde billeder, ja. hvor der var øjenkontakt. Alle andre, der kigger hun lige forbi. Og det er jo lidt irriterende, når man ja. er som dansk presse, fordi Mary er jo vant til en anden hverdag. Hun sige, hver dag. Ja. Ja. ja. Du sagde også navnet Amber Petty. Mm -hmm. Det er jo, til de lytter, der ikke ved det, det er jo, kronprinsesse Marys er vel en af hendes ældste veninder i hvert fald, ikke? Det er nok hendes ældste veninde, ja. ja. Altså, det var, det var Amber, hun lærte at kende, da hun ja, dybest set flyttede hjemmefra, flyttede fra Hobart til, til Sydney. Mm. Amber er en lille smule ældre end en Mary, og var allerede dengang noget ved musikken, og hun har været der altid simpelthen. Mm. Hun var også brudpige i 2004. Hun var, hun var også, også brudpige. Mm. Men, men, men vigtigere det var, at Amber var der for Mary, da Mary mistede sin mor. Ja, ja. Så der er simpelthen et, et nærmest, eller der er et ubrydeligt bånd mellem de to, for man må sige, at Amber også har været igennem virkelig nogle ting gennem tiden. Ja, der havde været måske nok grund til at sige, at det her venskab bliver nødt til at slut nu. Ja. Men det gør hun, det, det, det tror har du så er, det har over, er på det grund af har... at, at ja, dengang med mor. der er simpelthen så, så, så nært og tætt et bånd, at, at det har ingen betydning overhovedet, og der, der kan du sige, at det er jo også en enorm valuta for uh, Amber Petty at blive set sammen med, uh, med Kronprinsessen, Da uh, Mary var i Australien i starten af, jeg tror det var februar, på en, uh, en sviptur, hun havde jo ikke kunne rejse derud i under hele pandemien, der var Australien hermetisk lukket, mm. både for ind- og udrejse. Der skyndte hun så ud for at se sin, sin far, ja. der bor i Hobart, og, og også der, selvfølgelig også sin søstre. Og der er jo faktisk også under det her besøg, mm. på et tidspunkt, hvor Mary rejser til, fordi mange af de her billeder er faktisk taget i Sydney, ja. og så tager hun så til Tasmanien. Men lige inden de rejser afsted, der, der, der er de også på stranden. Og ja. det er jo en ting, som man gør i juleferien. Det er jo sommer, ja. dybest set i Australien nu. Ja. Højsommer, faktisk. Højsommer, ikke? ja. ja. Øh, og der er de på, på stranden. Der findes også nogle strandbilleder øh, fra Danmark, men, men ikke badeferie på, på samme måde. Nu kan man sige, at øh, stranden i Skagen jo heller ikke inviterer <laughs> til, at man virkelig ligger og nyder. Ej, det er mere helst. ud af en. Ikke? Det er at, at få en, et... et, et, et, et øh Koldt ja, et, et koldt gys, ja, om, om morgenen eller om aftenen, eller hvad man nu gør. Ja. Men her har de, har de virkelig hygget sig på stranden, og man kan også se, at de er opmærksomme på, at der er fotografer, og der har ikke fået dem til at pakke sammen. Mm. Øh, de er simpelthen bløde. Men tror du, tror du så lige for, at man kan tale om, at i Australien, der har kronprædensparet sådan en eller anden forståelse af, at hernede er en paparazzi-kultur, så der tåler vi det? Og så i Danmark, der har vi en anden kultur, der giver vi måske nogle doorsteps, altså for dem, der ikke ved, hvad det betyder. Det er de her få ord, man kan udveksle med for eksempel kronprinsessen under en officiel opgave. Så får vi det i stedet for mod så at lade dem være i fred. Ja, jeg tror ikke, det er en politik, der er formuleret, men jeg kan sagtens uh, forstå, hvad det er, du mener, og også samtidig uh, genkendte til, uh, det indtryk. Mm. Uh, man, man ser det jo med, med mange ting, der er jo også... Der var et stort australsk ublad, som fik øh, nærmest hele bogen, som blev udgivet øh, om konprinsessa Mary øh, i forbindelse med 50 års fødselsdagen mm. hvor der var et, øh, et, et, øh, et, et større interview med hende, hvor hun, hvor hun fortalte om, om sin, sin opvækster om at være konprins og. Andre ting. Og det udkom i Australien faktisk, før bogen udkom i Danmark. Mm. Det, det var vi meget overrasket over. Og der var forklaringen så, at det var fordi, at bladet havde leveret billeder til bogen, og så var det en del af aftalen. Så ja. øhm, mm. klapper man af på den måde. Ja, det kan man så sige. Men, men hvordan kunne det blad i øvrigt levere billeder af en karakter, som ingen danske blade kommer, kommer i nærheden af at kunne, øhm, mm. kunne levere? Men det var, det var en helt anden snak. Men der er, man, man, man, man sidder nogle gange også på læ danske læsers vegne og undrer sig lidt over, hvordan øh, udenlandske medier nogle gange øh, får nogle muligheder, som danske medier ikke gør. Men sådan er det åbenbart bare. Mm. Faktisk, da jeg var, lad os, lad os lige tælle tilbage, i 2005 har jeg været journalist-praktikant her på BT. Der, øh, der var der et stort interview med kronprinsesse Mary i australsk Vogue, tror jeg mm. det var. Øh, og der kan jeg huske, at sådan grillede daværende pressechef og ligesom Frederiksen øh, i den interview om, hvorfor er det egentlig, at... Øh, at øh, fordi dengang der virkede det som om, at, at udenlandske medier fik mere af kronprinsessen, end, end danske medier gjorde. Øh, men altså, jeg ved ikke, om, om det blev bedre efter det, men øh, det var i hvert fald tydeligt dengang, at Mary ville meget gerne våge mm -hmm. Ja... Nå, ja, men ved du hvad? Vi skal også lige, vi skal også lige tale om, om far John. Fordi vi har ikke set billeder af, at Mary er sammen med sin far. Hvordan tror du, det hænger sammen? Der var nogle. Der, der, der var nogle billeder i, i, i februar af John Donaldson. Jeg tror, vi, vi, vi så ham sidst her i har det været i, i efteråret 21, mm. så vi ham. I Danmark sidst. Men det var faktisk dit blad, der havde billeder ja, der, af det. hvor vi havde billeder af, ja, at de gik tur sammen. Og så, så hvad hedder det, var der uh, Kronforsens tur der til, um, til Australien, og hvor hun også var i, uh, i Hobart. Og der, der var der nogle, nogle billeder, hvor jeg tror, det var uh, Marys uh, storsøster Patricia, mm. eller Sarah, som, uh, som gik tur med, uh, med John Donaldson, som også er blevet en ældre herrerne. Er det jo ja, over 80 nu? Ja. Ja, han er 81 ikke. Ja. Han er næsten lige, lige så gammel som dronning, faktisk. Ja, øhm. Men nej, der har, der har været meget få billeder fra, øh, fra, fra, fra Tasmanien. Øhm. De, sæt, de store sæt, der er, ja, som er i bladene i den i denne her uge, de er altså taget i, i Sydney før jul. Øhm. Og så var der lidt, lidt forvirring med, at hun rejste alene til... Øh, Ja, det skriver Daily Mail blandt ja, andet. Kan ja. du prøve at forklare, hvad Jamen, det er, for det? Ja, kronprinsfamilien, de rejser meget ofte hver øh, for sig. For eksempel så rejste øh, kronprinsen også med de tre yngste mm. alene til Australien i første omgang, og så rejste kronprinsen mm. efter og øh, prins Christian efter hver for sig. Øh, og det handler blandt andet også om, at øh, de to tronfølgere ikke flyver sammen. Ja. Øh, og det samme gentager sig så, da de skal flyve til øh, at håbe, at der er det er jo en større operation med alle de her mennesker, som, som skal, skal afsted. Men, det, det, Men det er, altså bare hjemper. fordi man ser, kun ser øhm, øh, kronprontesten på de her billeder, så betyder det ikke, at hun er rejst alene. Det kan jo sagtens være, at børnene er gået i forvejen. Ja. Men at den fotograf, som har taget billederne, har vurderet, at man ikke tager billeder af børnene, fordi det kan være omfattet af nogle lokale regler. Mm. Så i virkeligheden, så det Daily Mail skriver med alenetur og Mary videre det er egentlig et ganske praktisk øh, foranstaltning, altså at, ja. at, at, at tronfølger ja. ikke kan, kan flyve sammen. Jeg tror da, der, der er mange almindelige familier, som sikkert, vi synes, det var helt vidunderligt, at ja. man kunne slippe <laughs> og rejse alene. <laughs> Men man skal nok også lige huske, at når man er kronprinsesse og kronprinser, så flyver man formentlig på enten business eller first class. Ja, ja, ja. Ja. Og, og det gør børnene ja. vel egentlig også. Det gør de da. Øhm, ja, selvfølgelig gør de det. Jeg kan huske på et tidspunkt, det gik op for mig på en af de ture, jeg har været på i løbet af et år, hvor man jo rejser sammen med de kongelige, det kan enten være prinsesse Marie eller kronprinsesse Mary, at der jo kun er en petvagt, der må sidde oppe ved kronprinsessen. Ja. Og så skal de andre sidde nede på economy. Jeg har hele tiden tænkt sådan, det må fandme være nederen og være ham, der sidder nede på economy, mens, mens den heldige... Det er, de noget det. Men man kan så sige, at det er da også at skåne kan man så ja, sige. Ja, og så skal, men, så skal det være. Men der har der også været ture til for eksempel New York, hvor kronprinsessen har skulle til nogle arrangementer i FN, hvor hun har siddet på, på det, der hedder business, ja. men hvor der har siddet danske politikere på det, der hedder first class. Det er jo faktisk lidt underligt, ikke? <laughs> ja, lige præcis. Men det, det, det, altså nu kommer jeg lige til at tænke på uh, uh, en scene i The Crown, ja. hvor der også er på et tidspunkt, hvor John May, Major, han flyver, uh, politikerne flyver først til mm -hmm. Hongkong, dengang overdragelsen uh, skal, skal finde sted til Kina, og der må Prince Charles sidde på business class. Mm -hmm. Det er jo sådan lidt underligt. Ja. Men så fine er de kongelige altså heller ikke. Men han kunne åbenbart ikke få lov at bruge uh, dronningens eget fly uh, derud. Men altså, vi, ser jo, vi, ser jo, vi, har, vi har først set, altså på, på, på, de, på de lange ture, så, så flyver de selvfølgelig med de store selskaber, med, med de her øh, first business og osv., men ellers så flyver de med lokale lavprisselskaber til, øh, til Tasmanien. Så du kan Æh, godt forestille... Altså, det, det, det, ja. det, det, det gør de. Hvad hedder det? Jeg tror selvfølgelig ikke, de sidder nede blandt. Men, så er altså australende svar på Ryanair? Ja, ja mås måske, <laughs> måske uh, er Alsi øh, vil jeg hellere sige. Okay. Uh, men der ser vi jo også de, de, de engelske tronfølger, der ser, der ser du uh, prins William og Kate med børnene, at når de skal til uh, Skotland for eksempel, så tager de også ja. EasyJet eller et eller andet. Ja. Nå, Nicolaj, jeg har øh, ringet til se at høres, chefredaktør, Nils Pindborg. Nils Pindborg, er du med på en uh, linje? Det er jeg da. Velkommen til, Nils. Har du haft en god jul? Ja tak, jeg er midt i den. <laughs> det, det er godt. Er godt. <laughs> Så det er noget med en masse mad og øh, drikke? Ja, og fjernsyn og sofa. Det er, alt er, som det skal være. Men du har også haft tid til at gå på storindkøb øh, hos de australske medier. Du har købt mange af billederne af øh, kronprinsparet i øh, Australien, Nils. Ja, det har jeg. <laughs> vi, kan, vi kan jo godt lide at se og høre og lidt med i, hvad, hvad, hvad kongehuset render og laver. Og således også, når de rejser om på den anden side af jordkloden. Der, der lever vi jo op til et mantra, som jo er titlen på din, på din fremragende podcast, Jacob. Vi vil jo gerne se, hvad der foregår bag kulissen. Også når de ikke har flotte uniformer på. Mm. Men må jeg så, jeg må så spørge dig, Nils, hvad, hvad koster sådan nogle billeder her? Hvad koster de uh, billeder, ja, du de har trykt? <laughs> Ja, Øh, de koster ikke så meget som de har gjort. Øh, der må jeg bare sige, der ederudvæder man godt nok sket meget på det marked siden jeg nu har jeg så også været chefredaktør på øh, på i næsten 10 år, og jeg kan huske de første par år, hvor vi købte serier, sådan en eksklusive serier sådan noget her, der var man jo oppe og brugte både hele og halve månedslønninger på på fotoserier, mm. og det er vi slet ikke nu. Altså, hvis man øh, går vores blad igen ved den her uge, så tror jeg, at vi, har, vi bruger ca. 25 billeder. Mm. Og øh, det er der det, vi har givet, så er vi ikke jeg tror sgu ikke engang, vi rammer den, den, den, den minimumspris, en dansk freelancer skal have for et foto, hvis han tager det. Og hvor, og hvorfor så det er, er det et kæmpe er, stor omkost. Og hvorfor, hvorfor, er, det, hvorfor er det blevet billigere? Ja, der er to ting i det. Altså for det første, og det er jo sådan en lidt sørgelig ting i det, det, det er jo, at at markedet for ubladet jo ikke er så stort og lukrativt, som det var for 10 år siden, og 20 år siden, øh, hvad hedder det, Bro, kan jeg jo huske, han har været med noget længere, end jeg har, og det har du også selv, Jakob, mm. altså, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor man solgte 100.000 vis af blade og, og penge var ikke noget issue, så, så det handler jo om, hvor meget er man i stand til at betale, øh, og, og hvem er ellers i stand til at betale, altså, øh, jeg kan da huske, at jeg har er skildt i gange også været i budkrigen om serier med, med her nu mm. øh, hvor vi sådan har presset prisen op, det, det er der ikke længere. Det er der ikke længere. Jeg tror, altså, min konkurrencen om dem, der vil have de her billeder, her, er, er, meget, meget, den er meget mindre end den var i gamle dage. Og det, det er jo sådan noget, der afgør, hvad prisen på billederne bliver. Mm. Har I været i budkrig, Nelson Nikolaj om de her billeder? Nej, det tror jeg ikke, vi har. Nå. Nu er det ikke mig, men min øh, dygtige redaktionschef Morten, der har taget sig af det her. Altså, nej, det tror jeg ikke. Vi, vi har bare fået en pris, og så har vi betalt den. Og det er ikke en, der... Altså, det er vildt lidt... Nu er det mange billeder, vi bringer, så tingene løber jo op, men altså, det er ikke... Det er ikke vi har ikke betalt. Men det er altså, meget vi tydeligt, at dem... Ekstra for dem vi gør, ja. når vi. Ja. Men det er meget tydeligt at så se, at... Fordi her nu, der har vi også en række af, af billederne, og der er også en, en del af dem, øh, som har været i, øh, i Daily Mail, den, den store... eller ja, den største ja. engelsk avis. og mm. de plejer jo altid at købe billeder, i 24 eller 48 timer, så kan fotograferne gøre, hvad de vil med dem bagefter. Okay. Øh, og en, øh, altså, der har været en eller to fotografer på stranden, mm. øh, vil jeg mene. Øh, det det ja, er i hvert fald min vurdering. Og så har man taget billederne, og så har man delt dem simpelthen. I en, øh, I en stak. Æh, nogle er solgt til, til Daily Mail. Nogle er gået ud til øh, almindelig distribution. Æh, blandt andet øh, danske Ritzau har jo solgt mange af bælderne mm. øh, gennem deres bælgebrug ja. ScanPix. Og så er der så øh, det sæt, som man så ser, I, øh, I ser og hører, som er, er hvad hedder det... Øh, det, der er særligt ved dem i forhold til de andre, der har været udbudt, det er, det er med kronprinsen. Ja, ja, og Mary er på de andre med, med ja, børnene. lige præcis i i badedragt. Ja. Men, men, men Nielsen, kunne godt tænke mig at spørge dig? I, i Danmark, når kronprinsparet sådan, øh, ja, enten er, lad os sige, de er på stranden, øh, eller de går en tur og et eller andet, laver I så øh, selv paparazzi af dem? Det, det, gør vi. det handler lidt om, hvad interessen er. Altså det, vi, vi, vi, vi gør to ting, og det er fuldstændig faste rutine. Vi uh, tager til Skagen om sommeren og ser, om de uh, skulle hygge sig deroppe. Og så er vi i Gråsten, når, når de har meddelt jer de dernede, for at få uh, Frederik i en sjov bil og Mary på hesteryg. Og det er sådan set det, vi gør. Uh, og det ved alle. Uh, det ved Kommerhuset jo også godt selv. Så det er jo ikke sådan, at vi, vi, vi sidder jo ikke og venter på, at de dukker op et eller andet sted, fordi vi har fået et tip om noget. Mm. Det, det holdt vi op med for lang, lang tid siden. Dels fordi, at det, det, de skal selvfølgelig også kunne have en anden form for fred, men simpelthen også, og det er jo derfor, det bliver kedeligt. Altså, det er dyrt at have folk siddende <laughs> og kigge og kug, kugle i en bil i timvis. Ja. Øh, og, og det kan slet ikke hænge sammen længere. Det kunne det måske en gang, hvor man kunne sælge 5.000 eller 10.000 ekstra blade på at have eksklusive billeder, men nu siger Nikolajt jo selv, altså Daily Mail har jo de her billeder ude, eller mange af billederne ude, Daily Mail er verdens største digitale medie. Så nyhedsværdien som sådan er jo rundet af, kan man sige, ikke for dem, der virkelig rigtig gerne vil følge med. Mm. Og det, det, det, er jo, det er jo noget med kroner og ører, når det kommer til stykket, Men nej, det, det gør vi ikke. Altså vi er, hvis vi får at vide, at, at, de, at de er for i Skagen, så sender vi da en fotograf deroppe og ser, om vi ikke kan få et pænt billede af det. Men Kronprinsen ser jo altid ud, som om han ikke rigtig har lyst til det. Hvorfor, hvorfor så gør det alligevel? Nå, nej, ja. Vores <laughs> ja, er jo ikke altid en ja. at portrættere kronprinsen, når han har lyst til at blive portrætteret. Nej, der skulle jeg også lige til at spørge dig. Nu er der lige Der er lige blevet frigivet nye officielle billeder. Jakob, jeg ved ikke, om jeg har talt om dem, men der siger Kronprins det, det, <lødselig> det er virkelig en god point. Nej, og jeg vil sig også, jeg vil også sige, at hver gang du stiller Kronprins til spørgsmål, Jakob, så ser han der heller ikke ud, som om han har lyst til at svare. Det er ganske rigtigt. Men altså, <lødselig> så hvis man skulle ja. gå efter det, så tror jeg, at der vil komme meget, meget få ord og meget få billeder med Kronprins ja, spørgsmål. Ja. Men altså, men, altså, men sådan, altså det jeg har hørt dig sige, Niels, det er, at se og os politik i hvert fald er herhjemme. Der er ligesom to tidspunkter af året, hvor man... Øh, hvor man laver paparazzi, og ellers er de sådan nogenlunde fredet? Ja, yeah, men jeg ved ikke engang, hvor meget paparazzi det er, fordi det er sådan noget, der sker, når, når Mario er op og rider i Det er jo ikke som, hvis vi ligger på lur. Altså, det er jo ikke... Altså, det er jo den der gammeldags paparazzi-metode. Den, den anvender vi jo ikke som sådan. Så og fotograferne der, kan i princippet og, og, og, se, og ikke. at, at uh, kronprænsparer kan se, at fotografen er der, for eksempel? Ej, ah, det vil de langt oftest kunne gøre her. Okay. De kender dem jo også privat, eller ikke privat, men at de, de har jo smødt dem 100 gange. Mm. Altså, øh, men i synes, så ved de jo godt, hvordan det ser ud. Kasper Vindtrup, så ved de jo også godt, hvordan det ser ud. Altså, så det er jo ikke sådan, at man kan... De, man tager jo ikke skæ og blå briller på, for, for at blande det ind i starten. <laughs> ja, ikke, ikke, ikke, ikke... Nej, altså det er, det er så uhemligt, kan du sige, så livvagterne og fotograferne bor faktisk nærmest dør om dør på øh, det samme hotel i ja. Skagen, ikke? Mm, mm. Øh. Så der er sådan en... Ja. Man bliver tolereret. Men, men Nikolaj, får du nogensinde en sur badeby røret, hvis du har parat til at bede Rumfreds Altså, der er, kan du sige, der er jo altid en kommunikation. Der er jo altid en, en, en ongåing samtale om, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad hedder det kongehus synes, at der skal bringes, og måske hvad vi kunne være i stand til at bringe. Og så kan man jo så mødes et eller andet sted. Hmm. Det er en forhandling. Ja. Mm. Det, vil jeg, det vil jeg da så sige. Men som udgangspunkt, så synes kongenhuset jo, at alt, hvad de ikke selv inviterer til eller sender ud, er paparazzi. Men det er jo ikke. Altså, grundlæggende er, at pap altså, paparazzi, det, det, det kalder man jo dybest set nu, alt hvad der hedder billeder er kendt af kongen i. Men en rigtig paparazzi bliver jo aldrig set. Mm. Nej, det er, jo, det er jo hele ideen med det. Ja. Hvad med dig, Og, det, med? og den, og den mm. slags billeder er der... Er der Altså, der går virkelig år imellem nu, tror jeg, at der bliver taget billeder af de kongelige, hvor de ikke ved, at de er blevet fotografet. Mm. Mm. Hvad med dig, Niels? Øh, får du nogensinde en sur baleby i røret? Ja, sur synes jeg da ikke, hun er. Men altså, det er da klart, at hvad hedder det, op til ferie og sådan noget, der får vi den en appel om, at nu synes de, da, de vil gerne tage på ferie, og så siger de, at vi ønsker, at der er en god ferie, men hvis vi støder ind i dem, så undlader vi da ikke at trykke på knappen. Og så har der da også været debat om nogle billeder, vi har bragt som, som altså tidligere, hvor de synes, at det var måske over for stregen, eller lidt for lidt tøj på, eller sådan noget. Og, og så tager man en snak om det, og, mm. og, og finder sig til rette. Så det er ikke mere kompliceret, end som så. Men hvor har jo fuldstændig ret. Altså, det er jo kommelhusets indstilling, at det, det, det, de ikke selv ligger på Instagram, det rager ikke nogen, og der har vi bare en anden øh, opfattelse. Vi, og, og det er jo ikke, fordi vi generer dem. Altså, øh, vi, vi, vi jagter... Nu skal jeg se artiklen, der ledsager din podcast, der hedder øh, paparazzierne Kaster sig over det groenprins, og det er jo fint nok, men det er jo ikke rigtigt. Altså, sådan det foregår. Altså, det er jo på behørig afstand, og når det foregår i Danmark, og man bliver bedt om at gå væk, så går man væk. Og, øh, altså, så, så der er jo en dialog, øh, og, og, og, og ikke mindst mellem livvagter og, og, og journalistfotografer. Altså, kan I ikke lige gå et andet sted hen, så går man et andet sted hen. Vi, vi er jo ikke for at genere nogen, men vi vil også gerne vise vores de køber og læser, hvad der foregår, når det ikke er på Instagram. Øh, og men, det er jo du... helt ufarligt det, man kan sige en ting, er, at de fotografer, du selv sender i marken i Danmark, men når det er sådan en, en australsk øh, fotograf, du ikke kender, kan du så vide, øh, øh, altså, kan du så garantere for hans metoder? Nej, det kan jeg ikke. Og der bliver jeg jo nødt til at bruge på, at de folk, som vi får leveret vores billeder af, har nogle ordentligt moral kodeks. Nu har vi jo set, at øh, halvdelen, eller den tredjedel af de her billeder jo er blevet hvad hedder det, sendt ud via Richard Scanpix, som jo er vores nærmest nationale nyheds- og billedbyråer, ejet af stort set alle danske medier i Danmark, minus uh, mit mm. eget og dit. Ja, ja. Jeg tror at stort set alle andre er medejere af. Og det er jo klart, at der, så står de, når de afsender på sådan en serie, så står de jo på mål for metoden og, og etikken bag. Sådan er det jo altid, når man køber. Øh, og, og hvis jeg får viden om, at der er nogen, der, du ved, altså, de har chikaneret dem, kastet sig ind foran biler og sådan noget, så jeg gider jeg ikke have noget med det at gøre. Mm. Altså, fordi det, det, er vi ikke, det er ikke det, vi sætter sat i verden for. Men der vil der dybest set også, eller, eller, ikke, eller, der vil der typisk også være et, et foregående opkald, nærmest, inden man overhovedet ser billederne. Mm. Mm. Fordi at, at, at de det kommer har, videre, at, at, ja. at, at, de ikke, at der er sket noget, som som ikke var godt. Mm. Er det sket for dig? At øh, jeg har fået et opkald, ja. og... Ja, men der har det ikke handlet om vores fotografer, vil okay. jeg så sige. Der okay. har det været lidt overraskende, hvad det var for nogle fotografer, det så handlede om. Hvem var det? Ja. Øh, det, ved, det ved jeg ikke, om, om Nils kan genkende. Nå, nu bliver det spændende. Det? Ja. ja, Ja, der er sikkert episode. Jeg kan det ikke altid. Nej, nej, men hvis det... For eksempel, det kunne være en fotograf fra et blad, som måske ikke er kendt for og bringe den slags bælter, som så lige pludselig er trådt ved siden af. Og, og, og man oh, ja, ja, ja, så har fået klar. en klage den tro, at det var nogen, man havde sendt på banen. Ja, det var også... Så må vi jo bare sige tak for tippet. hvis ikke, det var der, men det må så, vi da også bare. lige se nærmere på. Så det vil sige, at du blev faktisk tippet om, hvor kronprinsparet var, fordi at Kongehuset ringede og klærede en fotograf, der ikke var din fotograf. Som den var fra et andet blad, ja. ja. Nå. No. <laughs> Unintended, ja. men øhm, ja... Nils Pindborg, det svarer Nils tusind tak fordi vi måtte ringe til dig og rigtig godt nytår over til dig. Jamen tjekken først, så i ringer bare Jakob, ikke? Tak skal du have. Hej. Jeg skal, lige huske, jeg skal lige huske at sige, at øh, jeg også har forsøgt at få kongerhuset i tale om disse australske paparazzi-billeder. Det kunne godt være, at de havde en holdning til det, men øh, det har altså ikke øh, været muligt, eller de har ikke haft lyst til at, øh, at gå ind i den debat. Øh, så, led, så langt, så godt. Øh, Nikolaj, tror du egentlig nogensinde, at vi får sådan øh, britiske og australiske paparazzi-tilstande i Danmark? Nej, det tror jeg, at Danmark er lidt for lille til, men altså vi, vi ser det jo nogle gange, når der er nogle udenlandske stjerner i Danmark, eller altså, der kongelige. Der er Kate, her er du af, hvad er hun nu, princess? Ja, hun er Wales? princess, hun blev princess. Og, og, der, princessen af der, Wales, er, der, der, ja, da hun var i Danmark, der, der fulgte hele det uh, engelske pressekorps jo med, ja. uh, og det er altid interessant at, at se, hvordan hvordan de arbejder. Det går altså vildt for sig nogle gange. Altså, jeg der, var kommer selv, nogle, jeg var der kommer kommer Ja, altså der kom jo en hel bus øh, af <laughs> Daily Mirror og, og, øh, og Daily Mail og hele banden øh, fra Storbritannien, ikke? og de, de, de er som regel sådan lidt ældre mænd. Mm. Øhm, og det var meget sjovt, for jeg havde, sådan en, jeg havde også nogle samtaler med dem om sådan, hvordan det var at dække for de var både øh, journalister og fotografer med. Og, øh, og derover der har de jo sådan en helt anden uh, tilgang til det kongelige. Ja, men det ser vi jo så også i, i den her Harry og Meghan uh, dokumentar, uh, der er på Netflix, hvor Harry jo faktisk forklarer, at uh, der er jo ikke kun én kommunikationsafdeling i det engelske kongehus. Der er adskillige, ja. og de har alle sammen modsatrettet interesser, så de briefer, som ja. det hedder, imod hinanden. Det vil altså sige, at de taler uden for citat, og for den sags skyld også tilsitat nogle gange, ja. uh, på, i, i, i et... Uh, Altså på en måde, som vi overhovedet aldrig nogensinde har set dem gøre i Danmark. Ja, altså så, så, så handler det simpelthen om, at, at hvis Meghan og Harry har en dagsorden, deres kommunikationsenhed har en dagsordner, Kate og William Hvem der skal se bedst ud. Ja, så går de simpelthen ned og, og forsøger at plante ja. historier hos ja. de venligsendede journalister, der så må være ja. i hver lejr. Ja, du måske plante, men det som, som Harry i hvert fald var, var vred over, det var hans øh, fars kommunikationsfolk byttede historier, ja. simpelthen. Og det er jo også giftigt. Men jeg kan huske noget af det, jeg synes, der var mest opsigtsvækkende ved de der britiske journalister, hvor jeg også tænkte, var lidt trist for journalistikens, for journalistikens vegne, det var, at de har bare en accept af, at man kan ikke stille dem spørgsmål. Prøv at forestille dig at rejse rundt med kongehuset, som ham fra Daily Mail eller Mirror og så aldrig nogensinde kunne stille, øh, på det herværende på tidspunkt, her til Kate et spørgsmål. Ja. Det, er, det, det de så gør, det at de går rundt til dem, som, som Kate formoder sig at have talt med. For eksempel, når hun ankommer til et arrangement, og må tale om blomsterpigen, eller ja. måske går over til alle dem, øh, som, som står og, og venter på at se en og sige et eller andet. Så får mm. de de ord i stedet for. Ja. Altså det vil jeg sige, det, det, jeg, jeg, tror, det ville, jeg tror faktisk, der ville være lidt af et ramaskrig, ja. hvis kongehuset gjorde det i Danmark. Øhm, fordi de simpelthen ville blive skudt i skoen, at, at, at de ikke kan administrere en kritisk presse. Mm. Og det vil blive, blive en tabersag for dem, tror jeg herhjemme. Ja. Øhm, men man kan så også sige, at måske det også handler om lidt det der noget for noget. Så har de måske også øh, en større ret i Danmark til et privatliv. Øhm, i, øh, I hvert fald, når det ikke lige gælder Skagen og, øh, og Tisvilde i hvert fald. Ja. Nå, ja, Nikolaj. det sidste punkt i dag, det er et øh, billede, øh, og til dem, der ser med på Facebook, hvor vi jo altid livestreamer, så kommer det op på skærmen nu, hvis øh, søde Alex, som er vores producer, han øh, får det op på skærmen. Og det er altså et billede, som, øh, som Kongehuset har øh, lagt ud på de sociale medier, det kommer her øh, i går, hvor øh, dronningen sidder i en smuk blå øh, øh, garn kjole. Kronprinsen sidder øh, til siden øh, med siden til hende øh, og sidder også ned. Mary står bag ham og holder øh, han øh, hånd på hans øh, hvad det skulder. Og, og langt væk i baggrunden, må jeg sige der står øh, prins Joachim og prinsesse Marie. Øhm, og det billede delte de altså i går som, øh, som, som en del af dronningens øh, regeringsjubilæum. Det er 3. september i forbindelse med galletaflet på Christiansborg for dronningen i anledning af ens 50-års. Ja. Så det har jo været den 11. september, i i, i mm. af den 11. september. Er vi ikke enige om det, Nieland? Jeg kan ikke huske den præciste datum. Det, det var den her store fest på Christiansborg ja. i hvert fald. Ja. Ja. Og det er, altså, at det er jo selvfølgelig på et tidspunkt, hvor dronningen endnu ikke har sendt pressemeddelelsen ud, hvor hun bekendt at hun fratager prins Joachims børn, prins og prinsessetitlerne fra 1. i 1. 1. 2023. Mm -hmm. Men jo selvfølgelig et tidspunkt, hvor at det er klart, at Joachim i hvert fald nok har set skriften på væggen, og Marie nok også har. Men, øhm, men jeg synes, det er meget specielt at sende billedet ud nu. Fordi at, at, at altså selv hvis, sådan, altså hvis man sådan skal gå ned og, og nørde ned i symbolikken i billedet, så er der jo enormt langt tilbage til, til Joachim og Marie. Og jeg må bare sige, at jeg bliver faktisk lidt ked af det over at se deres ansigter, for de ser ikke, de ser ikke specielt glade ud på det. Hvilket man jo godt kan forstå øh, set i bakspejlet af, hvad der er sket de sidste 3-4 måneder. Øhm, jeg synes, jeg synes ikke, der er særlig meget varme over billedet. Hvad synes du, Nikolaj? Ja, altså. Der, der jeg tænkt mange ting, da jeg, da jeg så det billede, men det som jeg har, har altså som, som jeg har forstået det, det er, at jeg, jeg tænkte, at de, i første omgang, at de var, de var fotograferet hver for sig. Uh, så man ikke havde været i rummet samtidig det er Per Morten Abrahamsen, der har det er ikke et maleri, det ligner et maleri <laughs> men det er det simpelthen billebehandlet så meget, så det ligner et maleri men det udtryk uh, kan man åbenbart godt lide, det var også Per Morten Abrahamsen som tog uh, billederne i forbindelse med uh, dronningens 50-års første uh, på Fredensborg, hvor ja. hun uh, st står foran slotte med graven. Og, ah. og der var også et billede af uh, uh, uh, uh, dronningen og, og, og kronprinsen sammen med uh, prins Christian som han har taget. Men altså nu, nu, nu det her sætning. Jamen, du har ja, det fuldstændig det, ret... Hvad er, mm. hvad er, hvad er altså årsagen til timingen? Hvorfor kom det ikke i september? Hvorfor kommer det nu? Mm. Øh, tusind spørgsmål, men... Øhm, jeg, har, jeg har fokuseret mest på faktisk... Øh, og det lyder lidt fjollet på, øh, på dronningens fødder. Ja. kan vi give lige få billedet op igen på skærmen, Alex, til dem, der ser med på hvad hedder det, Facebook, på dronningens fødder? Ja, der, der, på de sociale medier har der været meget debat om, at der, der er noget photoshop, som er gone wrong, <laughs> at, at fødderne er blevet sat forkert på, der er at der simpelthen er tale om en komposition. Men igen, jeg har prøvet at undersøge sagen, og det er der ikke, altså det er, hvordan sidder hun? ja. Øhm. Det ligner lidt, at hendes fod, den, ikke, altså den er sådan lidt afmonteret, eller det ene ben er afmonteret fra det andet ben. Ja. Ja, Når man først har set det, så er det lidt svært ikke at, at fokusere ja. på det. Men, ja. øh, men, men... men, men mange ting i, øh, i, i det billede, men så kan du så fokusere på, om øh, den ene smiler eller om den anden smiler, men altså det... Øh, ja. Øh, ja øh, og, og lægge meget i det. Og, hvor er prinsesse Maries skygge? Den er også forsvundet, men... Men det, det, det, der undrer mig, det er, at jeg sidder og tænker, hvis jeg var deres kommunikationsafdeling, så ville jeg måske være interesseret i at lukke lidt ned for, for, for hele snakken om, øh, om krisen i kongehuset, titlerne. Ja, men, så er det jo et spørgsmål om det, hvem der er, der bestemmer, at det skulle sendes ud. Ja, hvad, hvad tænker du? Ja, det er jo så det der, altså, jeg kan godt se, hvad det er, du mener. Øh... Ja, fordi jeg sidder og tænker, så hvis jeg ja. så sidder og tænker, det billede vil jeg måske ikke sende ud. Øh, se det lys af, hvad der er sket de sidste fire måneder, fordi man netop kan tolke så mange forskellige ting ja, i det. og fra et kommunikationsmæssigt perspektiv vil man måske heller ikke fratage børnene titlerne den 1. januar, sådan så at hele nytårskuren kommer til at handle om det. Nej, det er rigtigt. Og måske finde en anden dato. Ja, ja, det er rigtigt. Men, det er jo også helt... <laughs> øh, det, er jo, det er jo egentlig også skørt. Det har jeg slet ikke... Øh, det er faktisk slet ikke tænkt på, at, at, det, jo, at det, det vil jo være... At prins Joachim og prinsesse Marie skal gå til kæmpe fest den dag, at deres børn bliver reduceret til gaver og kommentarer. Ja, det er dybt underligt. Mm. Altså i hvert fald ud fra hvis man øh, hvis man drever kommunikation i enhver en hver anden virksomhed, men det er jo heller ikke enhver en hver anden virksomhed. Men nej, nej. Er... Så altså, nu kan vi glæde os over de her billeder der er. Der er to der er et med hvor der er, så hele en kongelig familie så, mm. og så er der et med øh, med kronprinsparet og dronningen. Ja, og der er mange, rigtig mange danskere, der kommenterer på det, men jeg må bare lige sige til det billede, hvor det bare er dronningen og kronprinsparet, øh, det er ikke så underligt, fordi uanset hvordan vi vender og drejer den her krise, og hvad vi synes om, hvordan det er blevet gjort, så udgør øh, den, hvad skal man sige, agkæden i kongehuset jo, dronningen og kronprinsparet. Mm. Sådan er det. Det er jo hele ideen med monarki, at nogen er født før, andre og dermed arver de tronen. Så det tror jeg sådan set ikke, vi skal dvæle så meget øh, ved, men... Øh, men det har hvad hedder, det afledt mange reaktioner, og der er jo en del, som, som det, også har ondt af Jorkim og Marie, ja. og udtrykker det nu på de sociale medier. Men når vi gerne så understreger det da i hvert fald også, at prins Jorkim og prinsesse Marie er en del af det danske kongehus. Ja, det er, og det. De tog jo også selv brugt rigtig meget tid på at slå fast i løbet af de sidste par måneder, at de er ikke på vej ud. Nej. Og det, de ved jeg i hvert fald. Det er, og det, er, det er en rigtig vigtig pointe, for jeg tror, der var mange der begyndte at tro det dengang, at de gik ud på den måde, fordi man begyndte at drage paralleller til det britiske kongehus, og selvom der måske også er nogle paralleller, så eksisterer den parallel, altså ikke de vil blive i det danske Ej. kongehus. Og prinsesse Marie var jo ude så sent som her i december i et interview med en stor avis og fortælle, hvor meget hun øh, er beæret over at kunne få lov at repræsentere Danmark, og at hun elsker Danmark. Ja. Ja, det har hun faktisk gentaget flere gange. Mm. Jeg kan huske også i begyndelsen, da jeg begyndte at tage til Paris for at tale med dem, da de flyttede derned. Der var det også noget, hun understregede hver gang, for jeg havde sådan en helt tilbage, da de lige røg ned, der havde jeg sådan en eller anden idé om, at jamen, det var bare en badebillet, at de skulle ned og hygge sig i Paris og gå på fine caféer osv. Det blev der godt nok fuldstændig, at den blev helt afkræftet. Ja. Akkurat idé. ligesom uh, prins Henrik, kronprinsesse Mary, krevinde Alexander, så har prinsesse Marie, at vi kan faktisk gå helt tilbage til dronning Ingrid også, så har prinsesse Marie taget en beslutning, der hedder, jeg er dansk nu. Ja, og hun taler jo ja. vanvittigt godt dansk. Altså, hun har selvfølgelig også været her i nogle år, men hun er, hun er nærmest den i, i kongehuset udefra, der taler bedst dansk. Så vil så sige, at en af et af parets forsøg er jo, at de taler dansk sammen derhjemme. Mm. Ja. Og nu er det selvfølgelig også fransk, fordi de bor i Frankrig, og ja. en del af ideen med det er også, at børnene skal lære fransk, og det har de så også gjort. Nikolaj bro. vi når ikke mere. Nu, øh, det var den sidste udsendelse af Kongehuset bag kulissen i 2022. I næste uge er vi tilbage øh, med et helt nyt afsnit, og det bliver så være første gang, vi sender, hvor øh, prins Nikolaj, prins Felix, øh, prins Henrik og øh, prinsesse Athene ikke længere er øh, prinser og prinsesse. Så øh, det kommer det sikkert til at handle meget mere om i næste uge, men jeg vil gerne sige, Kæmpe stort tak, fordi du gad at komme ind. Tak til Anders Pindborg, fordi han ville være med på en telefon. Og tak til Alex Brøndbjerg, som øh, var producer. Vi lyttes ved, og Gud bevarer Danmark.